Температура збільшується, підвищується тиск, зайва енергія не має виходу. Якщо так триватиме, рано чи пізно стінки не витримають її, вибух. А що ж з нематеріальним? Уявіть собі, як у людині накопичується злість, ненависть. Швидко, без кінця, не маючи виходу, розрядки. І вона божеволіє. Вам не здається, сталося те саме, що й з автоклавом? Такий самий вибух. Або уявіть собі ситуацію, коли щось заважає встановленню рівноваги між протилежними формами нематеріальної енергії. Ну Спробуйте, наприклад, викорінити зло, щоб залишилося саме добро. Для цього доведеться застосувати неабиякі сили та методи. Багато на що наважитися, і, можливо, рівновагу вдасться тимчасово сунути в бік добра. А потім? Ви уявляєте собі, який потім станеться вибух, і який потягне за собою жертви? Важко уявити. Напевно, з ним не зрівняються... Сотні тисяч розірваних автоклавів. Я був вражений. Я справді ніколи над цим не замислювався. А втім, розумів усе, що пояснювала Світлана. Було таке відчуття, наче мене ведуть у якусь казкову, фантастичну країну, і я, тримаючись за чиюсь руку, Іду з роззявленим відподиворотом, оглядаю все навкруги і намагаюся зрозуміти. Усвідомлюючи те, що говорила Світлана, я забув про пса, про жах, про все, що відбувалося зі мною останнім часом. І тільки тепер, згадавши нарешті, для чого сюди прийшов, запитав її. А... Яке відношення це все має до мене, до ситуації, в яку я потрапив, і до чорного пса найголовніше? Ви можете пояснити з точки зору цих дивовижних теорій те, що відбувається зі мною? Я чекав відповіді, поїдаючи Світлану очима. Напевно, так слід було б дивитися на живу богиню. «Гадаю, що можу», – сказала вона. «Але засвойте ще одне положення. Воно дуже важливе. Матеріальна і нематеріальна природа тісно взаємопов'язані. Їх неможливо розділити. Багато з тих нематеріальних категорій, які ми з вами розглядали, взагалі не можуть існувати відірвано від людини, а відповідно – від інших матеріальних об'єктів, з якими має справу людина. А у цих зв'язках є багато таємничого, незрозумілого, і мені в тому числі. А для вас взагалі темний ліс. А я вважаю, що причина ваших пригод у тому, що ви якимось чином стали причетні до цих зв'язків. Десь у сфері нематеріального або, краще сказати, в якомусь замкненому нематеріальному просторі виникла критична ситуація, можливо, навіть близька до вибуху. І вона, судячи з усього, стає дедалі критичнішою, а ви якимось чином опинилися на шляху зв'язків у цій ситуації. Мало того, схоже, що ви стоїте на заваді перерозподілу якоїсь нематеріальної енергії. Гадаю, що з якихось причин зв'язок почав відбуватися через вас або через щось таке, пов'язане з вами. Ну, говорячи простіше, ви влізли не туди, куди треба. Не буду приховувати. Ваше становище досить неприємне, і вихід з нього маємо шукати іншим шляхом. Безглуздо стріляти у вашого пса або ховатися від нього за трьома дверима, як безглуздо ховатися під ліжко від вибуху ядерного реактора. Навпаки, потрібно додати в реактор якийсь елемент, що приглушить процеси і запобіжить вибуху. Якщо ж це... Вже неможливо, необхідно втекти із зони ядерного вибуху. Ви мене розумієте? Ви повинні знайти причину, чому саме на вас зациклився цей зв'язок, і ліквідувати конфлікт. Якщо ж це неможливо, то єдине, що можна зробити – виключити себе з ланцюга цих зв'язків. Це, як ви кажете, почалося близько двох місяців тому. А що ви зробили таке, чого не робили ніколи? Або таке, що потягнуло за собою якісь наслідки? Або взагалі щось незвичайне? Ну, практично це міг бути будь-який ваш вчинок. Не шукайте чогось надзвичайного. Взагалі це може бути все, що завгодно, навіть дрібниця. Але, напевно, те, чого з вами раніше ніколи не траплялося. Можливий ще один варіант. Щось могло бути зроблено навколо вас, і ви стали лише пасивним учасником подій. На жаль, ви могли навіть не підозрювати про це. Вона помовчала. Ви думайте зараз, ви повинні вдома спокійно, методично проаналізувати своє життя, свої вчинки, події, що відбувалися навколо вас останнім часом. Можете писати. Спробуйте мобілізувати себе на цю роботу. Ось мій телефон, вона написала номер і дала мені листок. Дзвоніть. Моя голова була настільки забита новою незвичною інформацією, що аркуш паперу розпливався перед очима, і мені ніяк не вдавалося прочитати номер. Усе, що завантажили в мене, вимагало поступового осмислення. Зараз я на це не здатний, і мені треба лише відключитися на якийсь час». Та одне не давало мені спокою, уперто нагадуючи про себе. «Ну, а пес?» – із завмиранням серця запитав я. «Як же пес? Що це таке?» На обличчі Світлани не відбилося ніяких емоцій. «Не знаю», – сказала вона. «Не знаю». А це не так уже й важливо, якщо ви, звісно, десь не наблудили в своїх спостереженнях за ним, і він не є звичайнісіньким живим псом.